Batziko txikiko migarren lan honetan Iñaki Binyaspre eta Unai mendi dira. Zu Iñaki, Unai aguraren zaintzaia zara. Unai gurpila uki batean dago. Gaur kaletik paseoan zabiltzatela eta, ara non, Iñaki lagun batekin eginduzun topo. Itz egiten hasi zarete malda baten hasieran eran, eta ustekabean, Unai aldapan bera joan da ulki eta guzti, bere atzetik hasi zara korrika. Iñaki unai, unai agurearen zaintzailea da. Unai gurpila ulki batean dago. Gaur kaletik pasean dabiltzatela, dabiltza Iñakik lagun batekin egindu topo. Gizten egiten hasi dira, malda baten hasieran eran. Eta ustekabean, unai aldapan bera joan da, alki eta guzti. Bere atzetik hasi azir, dakorrika Iñaki. E, Iñaki hasita, iruna bertzo sortziko txikian. bere atzetik joan naiz, Korrika horrela, tipopoamaldanbera ezin zen be estela, normalairuditzen zait dijoan be zela, beti esan dut unai oso azkarra dela, Beti esan dutunai oso askarra dela. Maldanbera noala. Horretan txego, berriz binaz preorda askoz lasaiago, hemen gauza bat argi oso argi dago, Ni behinzaat azkarra naiz, zu baino askarrago. Ni behintzt azkarra naiz, zu baino askarrago. Azkarragoa dela nola ez du esango, pagatzen didaten ez, bale bale ondo, bageldituko ditut hanka eta esango, malda ez da betiko beruntza izango, malda ez da betiko beruntza izango. A 200 por hora, bani joa asako, berez nire goera, gaur da horren txarto. Gauzatxo bat badaukat, zuri esateko, erentzia izango da, dana zuretzako, erentzia izango da, dana zuretzako. Klaro, arratxaldea joan da perfekto. A 200 por hora zabiltza ederto. Pozik ikusten zaitut nik dagoeneko. Baduzu zarretxean zerbait kontatzeko. Baduzu zarretxean zerbait kontatzeko. Ezin ahulkiia geldi eta ezin aparkatu zelako arazotan naizen ni gaur sartu esango dizut zerbait mesees barkatu, Horrelako ekintzak ezin dira barkatu, olago ekintzak ezin dira barkatu.